У Брендона були свої апартаменти у Гринвічі. Кілька кімнат вузьких, темних і не вельми комфортних, зате багато вмебльованих і суміжних з особистими покоями короля. А у Вулсі були палаци, єпархії, землі. Брендон вже змушений був крутитися і так, і сяк, щоб якось матеріально підтримати свій статус друга короля. У нього було кілька посад, але ні великих земель, ні багатих огідь, що забезпечували б регулярний прибуток. Хіба що він володів маєтками в Девонширі, які залишилися йому після одруження з Маргарет Мортімер, але значна їх частина вже була закладена, а з інших оброк він вже одержав. «Стрижену вівцю двічі не стрижуть» а Брендону необхідно було підтримувати належний придворному спосіб життя. Його друг Генрік дарував йому милість вдягатися в шати одного кольору з ним. Але в Генріха були сотні вбрань, і Брендону на силу вдавалося зводити кінці з кінцями, щоб користуватися цією милістю. Сьогодні король обрав для себе одяг блакитних тонів. Брендон також дягнув убрання з блакитного велюру. Його елегантний стьобаний коле до талії та пишні призбирані рукава мали вертикальні, горизонтальні та навскоси дрібні прорізи, крізь які буфами проступала білизна. Показувати білизну тепер було модно, і це спричинило неймовірне підвищення цін на неї. Найчастіше сорочка з тонкого атласу або білесенького полотна, прикрашеного візерунками, коштувала дорожче, ніж увесь костюм зі штанами й черевиками. І зараз, коли Брендон стягав під горлом і розправляв складки сорочки, він подумки розмірковував, де йому взяти грошей на таку розкіш. У венеціанського посла Себастьяно Джустініані, наприклад, і немов почувши його думки, йому повідомили, що посол чекає на нього у вітальні. Брендон мало не здригнувся, кинувши оком на своїх зброєносців і пажів, які знаходилися в кімнаті. Вони служили йому, але водночас їх міг підкупити й хтось із недругів Чарльза, навіть так звані «приятелі», які, однак, не відмовилися б встановити стеження за другом короля». І те, що Брендона відвідує посол Венеції, та ще й тоді, коли двір вирушив на месу до замкової капели, свідчило про те, що ця зустріч повинна відбутися таємно. Та хіба може щось відбутися таємно при дворі, де все від стін до віконних лиштв має вуха? І подумки Брендон назвав сеньора Себастьяно «віслюком». Що йому настільки терміново знадобилося, раз він готовий кинути тінь на Чарза? Те, що він був доказувачем і шпигуном Венеції, його не обходило. Не він, так інший, одержував би гроші від сеньора Себастьяно, при дворі без цього не можна, як не можна бути щирим і принциповим. А Брендон виріс при дворі, знав усі альковні таємниці. Отож, життя навчило його ні від чого не відмовлятися. Він спокійно давав венеціанцю потрібні відомості і обстоював його політику. Адже Себастьяно ніколи не був скнарою. Тому він зустрів венеціанця променистою посмішкою і, почастувавши вином і галетами, підтримував невимушену бесіду. Проте посол сьогодні був налаштований і рішуче. Мені повідомили, що сьогодні король Генріх погодився прийняти іспанського посла Дона Карозу. Чим ви поясните таку ласку його величності, особливо після того, як ви запевняли, що зустрічі не буде? Брендон продовжував посміхатися. Звичайно, свого часу він обіцяв Себастьяну зробити все можливе, щоб іспанець не був прийнятий, але не може ж він звеліти королю вигнати його геть. І зараз Брендон пояснив, що Генріх прийме Дона Карому, бажаючи догодити дружині. І прийме його тільки після зустрічі з представниками купецтва «Сіті». Наголосив він на останньому факті, даючи тим самим зрозуміти, що навіть така черговість, коли посла королю Фердинанда ставлять на друге місце після звичайних копців, сама по собі є образою для Іспанії. Тепер Себастьян Джустініані задоволено посміхнувся. Венецію непокоїв Союз Генріха VIII з її споконвічними ворогами – Іспанією і Австрією що прагнули втягнути Англію у війну проти республіки Святого Марка. Святий Марк – національний святий Венеції. І їх улаштовувало, що Брендон час від часу нагадуватиме Генріху, яку зраду вчинила проти нього рідня королеви. Та не слід було забувати й про заручене мері англійської Карла Кастильського. Тому посол знову спохмурнів, слухаючи впіввуха скарги Брендона на неймовірну дорожнечу придворного життя, тобто натяки на те, що Джустініані час уже розщедритися. І хоча спочатку посол потягнувся до гаманця, але вже наступної миті немов передумав – Кажуть, Іспанія наполягає на якнайшвидшому шлюбі Мері Тюдор і Карла Кастирського. Даремно вони на це сподіваються, милуючися грою з світла на перснях, зауважив Брендон. Їхній принц ще не досягнув шлюбного віку. І хочете спробувати цієї мальвазії, сеньори? Глечик з вином був чудовий, зроблений із світлого срібла у формі здибленого лева, який сидить на задніх лапах. Кришкою слугувала голова володаря звірів, верхня частина якої відкидалася, і з пащі наливалося вино Однак наливати вино з такого отвору було не зовсім зручно, та й сам глечик був досить важким Тому Брендону, щоб почастувати посла, довелося впритул наблизитися до нього він наумисне не покликав пажа, щоб у момент, поки він наповнюватиме гостю бокал, прошепотіти запрошення на зустріч о півночі на їхньому звичному місці наприкінці парку. «Тоді обговоримо наші фінансові проблеми», – у тон йому відповів сеньор Себастьяну. Уголос же вигукнув. «Вау, яка темна густа мальвазія! Чудовий напій!» І він був задоволений, що поставив Брендона на місце. Він платив йому і хотів отримувати конкретні відомості, а не порожні обіцянки. Насолодитися вином їм так і не вдалося. Пролунав спів Сурми, повідомляючи, що двір після закінчення меси рухається в трабесну залу, і Брендону слід було поспішати. Король був у чудовому настрої. «Аго, Чарльзе, чортів безборник, ти знову не був у капелі! Сором і ще раз сором, пане! Неодмінно треба вас покарати, хоча, повірте мені, це і неприємно!» Брендон відважив граційний уклін. «У такому разі, сір, кому ви хочете подарувати втіху?»